Sokan kérdezik, milyen a fehérházban élni. Néha azt felelem, kicsit olyan, mint egy elegáns luxus hotelben lakni, ahol nincs más vendég, csak mi és a családunk. Mindenütt friss virágok, szinte naponta tesznek ki újakat. Az épület réginek tűnik, félelmetes kisé. A falak vastagok, a padlózat pedig minden hangot szinte azonnal elnyel. Az ablakok szélesek és magasak, golyóálló üveggel. Biztonsági okból mindig zárva vannak, ettől még nagyobb a csend az épületben. Minden tökéletesen tiszta. Az inasokból, szakácsokból, házvezetőnőkből, virágfelelősökből, villanyszerelőkből, festőkből és vízvezetékszerelőkből álló személyzet udvariasan és hangtalanul jön-megy. Mindent megtesznek, Hogy észrevétlenek maradjanak. Ha törölközőt cserélnek, Vagy az ágy mellett álló Kis vázába friss virágot tesznek, Megvárják, Amíg távozunk az adott helyiségből. A szobák mind Nagyok, még a fürdőszobák És a gardróbok is Óriásinak tűntek először. A hálongban Egy csodaszép, Négy oszlopos, baldahinos francia ágy állt. Sőt, egy kandalló, ülő sarokkanapéval, kávézóasztallal és néhány kárpitozott székkel. Öt fürdőszobánk volt, mindenkinek egy, továbbá még tíz tartalék. A gardróbhoz öltözőszoba is tartozott, az, ahonnan Lorabus a rózsakerti kiállítást megmutatta. Ez vált a magán irodámmá. Itt tudtam csendben üldögélni, olvasni, dolgozni, vagy egy szálpólóban és melegítőben tévét nézni, úgy, hogy senkit ne lásson. Jól tudtam, milyen szerencsések vagyunk, hogy így élhetünk. A rezidencia központi lakosztálya nagyobb volt, mint az a teljes emeleti lakás, ahol a családommal gyermekkoromban, az Ekludevnyún laktunk. A hálószoba ajtajával szemben, a folyosón, a falon, egy híres francia festőképe függött. Az étkezőnket egy bronz díszítette. Nekem, aki a szútszájdon nőttem fel, Megadatott, hogy a lányaim szobáját Belső építés tervezte, És séfektől rendelhetnek reggelit. Amikor néha ilyesmikre gondoltam, Beleszédültem. A magam módján megpróbáltam lazítani A hely szertartásos szokásain. A személyzet előtt egyértelművé tettem, hogy a lányok minden reggel maguknak ágyaznak be. Megbeszéltem Maliával és Szasával, hogy úgy viselkedjenek, mint másokkal. Legyenek udvariasak és kedvesek. Ne kérjenek semmi olyasmit, amire nincs feltétlenül szükségük, vagy amit maguk is meg tudnának csinálni. Fontosnak tartottam, hogy a lányaink továbbra is gyerekként viselkedhessenek. Bármennyire merev és hivatalos volt is a hely. Igen, tényleg labdázhattok a folyosón, mondtam nekik. Igen, felforgathatjátok a kamrát rákcsálnivalók után kutatva. Azt akartam, hogy tudják, nem kell engedélyt kérniük, ha ki akarnak menni játszani. Megörültem, amikor egyszer egy hóviharos délután észrevettem őket az ablakból. A szótlaun lépcsőjén a konyháról kölcsön kapott műanyagtálcákon szánkóztak. Az igazság az, hogy a lányok is, én is csupán mellékszereplők voltunk. Haszonélvezői annak, hogy a boldogságunk barakéhoz kötődött. Csupán azért védtek minket, mert ha nem lennénk biztonságban, akkor Barak nem tudna tiszta fejjel gondolkodni, és képtelen lenne vezetni egy országot. A fehérház működését úgy alakították ki, hogy egyetlen személy jól létét, hatékonyságát és teljesítő képességét növeljék vele. Mégpedig az elnökét. Barak körül szinte mindenkinek az volt a feladata, hogy drága külként kezeljék. Ezt néha időutazásnak éreztük régebbi korokba, ahol a háztartásban minden kizárólag egyetlen férfi szükségletei körül forgott. Szerettem volna, ha a lányaim ennek épp az ellenkezőjét tartanák normálisnak. Ráadásul Barak is kényelmetlennek találta ezt a kiemelt figyelmet, de persze kevés ráhatása lehetett a nagy felhajtásra. Körülbelül ötven belső munkatárs olvasta át és válaszolta meg a leveleit. Az elnöki helikopter tengerész gyalogos pilótái arra vártak, hogy elvihessék, hová kellett. Egy stáb pedig vaskos összefoglaló köteteket állított össze neki, hogy naprakész tudással felkészülten tudjon dönteni. Egy séfekből álló csapat biztosította az étkezését. Egy hivatásos élelmiszerbolti beszerzőkből álló csapat pedig ügyelt, hogy biztonságos étel kerüljön az asztalunkra, ezért hétköznapi vásárlókként szedték össze a különféle hozzávalókat nekünk, anélkül, hogy valaha is felfedték volna, kinek dolgoznak. Amióta csak ismerem, Barak sosem élvezte a vásárlást. A főzést, vagy az otthoni barkácsolás bármilyen formáját. Nem az az ember, aki a pincében szerszámokat tart, vagy a munkahelyi stresszt az igénység elkészítésével, esetleg sövénynyírással vezeti le. Boldoggá tette, hogy nem kellett házi munkával vesződnie, mert így szabadon foglalkozhatott nagyobb, komolyabb problémákkal. A legjobban azt tetszett, hogy három komornyik leste folyamatosan a gardróbját. Vajon fényese a cipője? Ki van-e az inge? Az edzőruhája mindig frissen, összehajtogatva várta. Itt a fehérházban nagyon más volt az élet, mint annak idején az oduban. – Látod, milyen rendes fickó vagyok? – kérdezte Barak egyszer a reggelinél vidám tekintettel. – Nézted már a szekrényemet? – Igen. – Mosolyogtam vissza rá. – És nem a te érdemed. Hivatali idejének első hónapjában Barak aláírta a Lili Ledbetter tisztességes bérezés elnevezésű törvényt, amely a nemi, fai és szerinti bérezési diszkriminációval szemben védte a munkavállalókat. Elrendelte a guantanamo támaszponton a kínvallatás eltörlését, és elfogadtatott a kongresszussal egy fontos törvényt, amely segített a gazdaságon. Ahogy én láttam, szerencsésen alakultak a dolgai. A beigért változások kezdtek valósággá válni, és a haba tortán esténként időben ért haza vacsorára. A lányoknak is nekem is pozitív fordulatot jelentett az Egyesült Államok elnökével élni a fehérházban, azzal szemben, amit Csikágóban tapasztaltunk egy olyan apa mellett, aki egy távoli szenátusban szolgált, és gyakran volt távol különböző kampányok miatt. Végre valahára apával lehettünk, sokkal nagyobb volt a rendszer most az életében. Elképesztően sokat dolgozott, mint mindig, de pontosan este fél hétkor beszállt a liftbe, és feljött a családi vacsorára. Még akkor is, a nyomban utána vissza kellett mennie az ovális irodába. Néha anya is csatlakozott hozzánk, bár ő kialakította a saját napi rendjét. Lejött köszönni, mielőtt elkísérte iskolába Maliát és Szását, esténként pedig legtöbbször magunkra hagyott minket. A dzsopárdik vízműsor közben a hálója melletti csupa ablakos szobában vacsorázott. Még akkor is, amikor kértük, hogy maradjon, azzal távozott, hogy szükségetek van rá, hogy egy kicsit magatokban leessetek. Már a fehérházban töltött első hónapok után rájöttem, hogy mindenre nagyon oda kell figyelnem. Az egyik legkorábbi tapasztalatom az volt, hogy sokba fog kerülni az élet. Bár bérleti díj nélkül laktunk, és fizették a közüzemi számlákat és a személyzetet, minden más megélhetéssel kapcsolatos költséget azonban nekünk kellett fedezni. Úgy tűnt, ez igen magas összeg is lehet, különösen, ha tekintetbe vesszük a luxusszállodai szintű szolgáltatásokat. Minden hónap végén részletes számlát kaptunk, szerepelt rajta az összes élelmiszer, minden egyes wc-papír guriga. Külön kifizettük, ha éjszakára vendégünk érkezett, vagy ha valakit meghívtunk ebédre. Ráadásul oda kellett figyelnem, mi kerül a tányírunkra, mert amikor Barak könnyedén megemlítette, hogy mennyire íz lett neki az az egzotikus gyümölcsa reggelinél, vagy az esti sushi, akkor a személyzet ezt megjegyezte. És az étrendünk rendszeres elemévé tett. Csak később a számla átvizsgálásakor jöttünk rá, hogy néhány hozzávalót méreg a tengeren túlról rendelnek. Ezekben a korai hónapokban azonban a figyelmemet leginkább Malia és Sasa kötötte le. Figyeltem, milyen a hangulatuk, kérdezgettem őket az érzéseikről, és arról, hogyan jönnek ki a többi gyerekkel. Igyekeztem visszafogottan kezelni, ha új barátságról számoltak be, de magamban újjongtam. Addigra már megértettem, hogy nem létezik kialakult, egyértelmű eljárás arra, miként szervezzük meg, hogy gyerekek jönnének játszani a fehérházba, vagy a lányok kirándulnának egyet, de lassacskán kitaláltunk egy rendszer. A saját mobilomat használhattam, de azt tanácsolták, hogy csak körülbelül a tíz legközelebbi barátommal tartsak így kapcsolatot. Azokkal, akik szeretnek és támogatnak. Leginkább Melisszán keresztül kommunikáltam mindenkivel. Ő volt a stábfőnököm. Mindenki másnál jobban ismerte az életemet. Tudott az összes unokatestvéremről, minden egyetemi barátomról. Sokszor az enyém helyett az ő telefonszámát és e-mail címét adtuk meg. Minden felkérés hozzáfutott be. Több régi ismerős és távoli rokon szinte a semmiből előkerülve kérések özönét zúdította ránk. Mondan a beszédet, Barak, XY diplomaosztóján? Felszólalnék egy non-profit szervezetnél? Elmennék erre és erre a partira, vagy adománygyűjtő rendezvényre? Ezek többsége jó indulatú megkeresés volt, csak túl sok ahhoz, hogy egyszerre befogadható legyen. A lányaink mindennapi életének megszervezéséhez gyakran támaszkodtam fiatalabb munkatársaim segítségére. Kora reggel a stábom tagjai felkeresték az iskolák oktatóit és dolgozóit, hogy rögzítsék a különféle események időpontjait, és megválaszolják a tanárok kérdéseit. Amikor pedig a lányok elkezdtek iskolán kívüli programokat szervezni, személyi asszisztensem összegyűjtötte a szülők telefonszámait, szervezte a közös játszó délutánokat. Akárcsak annak idején Chicagóban Most is fontosnak tartottam, hogy megismerkedjem a lányok új barátaival. Néhány anyukát meghívtam ebédre, másoknak az iskolai rendezvényeken mutatkoztam be. Ezek a találkozások néha kínosak voltak. Megértettem, hogy új ismerettségek esetén eltart néhány percig, mire a másik fél el tud vonatkoztatni mindattól, amit Barakról és Rólam gondol a tévéből vagy a hírekből szerzett információk alapján. És ha lehet, egyszerűen csak Szásá vagy Malia anyukájaként tekint rám. Kínos volt elmagyarázni, hogy mielőtt Sasa elmenne a kis Júlia szüli napi zsúrjába, a titkos szolgálat átvizsgálja majd az otthonukat. Kínos volt elkérni a gyerekeket játszani szállító minden szülő és gyerekfelügyelő társadalom biztosítási azonosítóját. Persze kínos volt, de szükséges. Nem szerettem ezt a különös... Áthidalandó kis szakadékot minden alkalommal, amikor először találkoztam valakivel. Megkönnyebbültem azonban, amikor láttam, hogy mennyire máshogy kezelik ezt a lányok. Vidáman jöttek üdvözölni a fehérházba érkező iskolai barátaikat. Kézen fogták őket, és már rohantak is viháncolvak befelé. Kiderült, hogy a gyerekeket csak az első néhány perc erejéig érdekli a hírnév. Utána... Egyszerűen csak jól akarják érezni magukat. A first lady feladatai közé tartozik hagyományos estélyek és vacsorák egész sorának megtervezése és kivitelezése. Kezdődött a sor a februárban megtartott rendezvényjel, a kormányzók Bájával. Ezután következett a húsvéti tojásgurítás. Ezen a szabadtéri családi programon 1878 óta évente sok ezer ember vesz részt. A tavaszi ebédek között szerepel a képviselőházi és szenátorfeleséget tiszteletére rendezett esemény. Egy ilyen alkalommal láttam lorabúst, minden egyes vendéggel türelmesen és mosolyogva végig fényképeszkedni. Úgy éreztem, ezek az összejövetelek elvonnak a hasznosabbnak remélt feladatoktól. Éppen ezért elkezdtem azon gondolkodni, hogyan tudnám felfrissíteni őket. Általában az volt a véleményem, hogy lehetne úgyis modernebb az élet a fehérházban, hogy közben nem veszítene a biztos alapokon nyugvó történelmi meghatározottságából és tradícióiból. Idővel barakkal tettünk ilyen irányú lépéseket. Több afroamerikai művéstől vásárolt absztrakt festményt és műalkotást akasztottunk a falakra, a modern bútorokat kevertük az antik darabokkal. Az ovális irodában Barak lecserélte Vincent Churchill-mel szobrát Martin Luther Kingére. A smokingos fehérházbeli inasoknak pedig engedélyeztük, hogy amikor nem volt nyilvános esemény, öltözhessenek lazábban, például Ingbe, vagy golfpólóba. Mindketten tudtuk, hogy nyitottabbá akarjuk tenni a fehérházat. Azt akartam, hogy a rendezvényeinken ne csak a jól megszokott elegáns közönség vegyen részt, de megjelenhessenek hétköznapi emberek is. Ráadásul több gyereket akartam magunk körül tudni, mert ők mindent jobbá tesznek. A húsvéti tojásgurítást megpróbáltam mások számára is láthatóvá tenni. Több városi kisiskolást és katona családot hívtunk meg. A kongresszus tagjai és más VIP vendégek gyerekeinek, unokáinak hagyományos részvétele mellett. Végül pedig az jutott eszembe, ha a képviselők és a szenátorok házastársai le tudnak ülni velem ebédelni, miért ne jöhetnének el velem a városba is, egy közhasznú projektre? Rájöttem, hogy mi az... Ami nekem igazán fontos. Nem kívántam az estélyek és a különféle átadók kiöltözött díszévé válni. Jelentősebb feladatokra, tartósabb hatást hozó ügyekre vágytam. Úgy döntöttem, az első igazi projektem a kerttel függ majd össze. Nem voltam kertész, életemben nem csináltam ilyet. De hála a szemkesznek, és a családom egészségesebb étkezése érdekében tett erőfeszítéseinek, azt már tudtam például, hogy a szamóca júniusban a legzamatosabb, hogy a sötétebb levelű salátában van a legtöbb tápanyag, vagy hogy nem is olyan bonyolult sütőben kell káposztacsipszet készíteni. Amikor láttam, hogy a lányaim tavaszi borsóból készült salátát vagy karfiolos sajtos tésztát esznek, rájöttem, hogy egészen mostanáig minden, amit az ételekről tudtunk, az a csomagolt, méhűtött vagy kényelmi szempontból más módon feldolgozott élelmiszerek reklámjaiból származott. Nincs senki, aki a friss, egészséges dolgokat hirdetni, pedig micsoda élvezet hersegő sárgarépát rákcsálni, és milyen édes a frissen leszedett paradicsom. Az én válaszom e problémára a Fehérház konyha kertjének létrehozása volt. Azt reméltem, hogy ez egy nagyobb ügy kezdetét jelenti majd. Barak kormányzásának egyik fontos célja, hogy minél több embert segítsen hozzá a megfizethető egészségügyi szolgáltatásokhoz. Számomra, a veteményes volt az egészséges életmódot népszerűsítő üzenet kifejezésének egyik módja. Első teszként fogtam fel mindezt. Hogy mit is tudok first ladyként elérni? Egyfajta terepmunkaként gondoltam a veteményesre. Mint amikor az iskolásokat kivisszük megnézni, miként kell élelmiszert termeszteni. Ennél persze többet jelentett. A terveim szerint a kertben végzett munka arra is jó lesz, hogy párbeszéd induljon a táplálkozásról, arról, hogyan termelik, címkézik és forgalmazzák az élelmiszereket, és miként befolyásolja mindez az egészséget. Különösen azt szerettem volna, ha az iskolákban és a szülők között kerülnek szóba ezek a témák, de tudtam, hogy a fehérházból beszélek, az kihívás lesz a nagy élelmiszeripari és italgyártó vállalatoknak is, hogy változtassanak az évtizedek óta követett üzleti gyakorlataikon. Igazság szerint nem tudtam, hogy kijöhet-e ebből bármi is. Amikor azonban a fehérház személyzetéhez csatlakozó szemet arra kértem fel, hogy készítse elő egy konyhakert létrehozását, már tudtam, hogy kész vagyok a végére járni. Optimizmusomat az első hónapokban egyetlen dolog fogta vissza, a politika. Washingtonban éltünk, a rémes demokrata-republikánus megosztottság közvetlen közelében. Évekig megpróbáltam ezt elkerülni, még akkor is, amikor Barak úgy döntött, ebben a közegben fog dolgozni. Most, hogy elnök lett, ezek a kényszerek uralták a mindennapjait. Még hetekkel a beiktatása előtt rás Limblow, konzervatív rádiós műsorvezető, kijelentette: Remélem, Obama megbukik. Döbbenten figyeltem, ahogyan a kongresszusban a republikánusok harcoltak barak minden olyan törekvése ellen, amelyel a gazdaság válságát próbálta megoldani. Nem támogatták az adócsökkentést és a munkahelyek millióinak védelmét, vagy megteremtését célzó intézkedéseket. Hivatalba lépése napján az amerikai gazdaság ugyanolyan gyorsan, hanem gyorsabban száguldott az összeomlás felé, mint annak idején a nagy gazdasági világválság kezdetén. Csak januárban közel 750 ezer munkahely szűnt meg. Ráadásul még Barak kampányának fontos üzenete volt az a gondolat, hogy lehetséges a pártok között megegyezésre jutni, és hogy az amerikaiak lélekben nem megosztottak, hanem egységesek. Addig a republikánus párt a nemzetet fenyegető szörnyű vészhelyzetben nagy erőfeszítéseket tett, hogy bebizonyítsa, Barak téved. Ez járt a fejemben február 24-én este is, amikor Barak felszólalt a kongresszus kétházának közösülésén. Ezen az eseményen az újonnan beiktatott elnök elmagyarázhatja az elkövetkezendő évre szóló céljait, a legfelsőbb bíróság bírái, a kormánytagok, a katonai vezetők és a kongresszus tagjainak jelenlétében. Hagyomány, hogy a törvényhozók szimpadiasan fejezik ki egyetértésüket, vagy éppen nem egyetértésüket az elnök gondolataival. Folyamatosan felugrálva éljen vagy éppen dacosan, némán ülve maradnak. Elfoglaltam a helyem fenn, az ülésterem karzatán. Az egyik oldalamon az a 14 éves lány ült, aki szívélyes levelet írt az elnöknek, a másikon pedig egy kedves iraki veterán. Mindannyian a férjemre vártunk. Majdnem az egész termet jól látta nem felülről. E szokatlan madártávlatból az ország vezetői sötét öltönybe öltözött fehér férfiak óceánjának tűntek. Ordító és őszintén szólva zavaró is volt a sokféleség hiánya ebben a modern, multikulturális országban. Még drámaibb volt a kép a republikánusok között. Akkoriban összesen hét nem fehér republikánus tagja volt a kongresszusnak. Egyikük sem afroamerikai. És csupán egyetlen nő. Összességében öt kongresszusi tagból négy férfi volt. Néhány perccel később az előadás megkezdődött. Akár a mennydörgés, úgy szólt a házelnök kalapácsának hangja, amelyel megnyitotta az ülést. A tömeg felállt, több mint öt percig tapsolt, miközben a megválasztott vezetők utat törtek maguknak. A vihar epicentrumában biztonságiakkal körülvéve egy hátrafelé haladó operatőrrel megérkezett barak. kezetrázott rázott néhány emberrel, majd sugárzó arccal lassan végig a termen a szónoki emelvény felé. Amikor a férjemet láttam a törvényhozók és biztonsági emberek tolongásában, hirtelen nagyon valósággá vált hivatásának súlya és fontossága hiszen a kongresszus több mint felét meg kellett győznie, ha bármit tenni akar. Barak aznap este részletes és átgondolt beszédében elismerte a nemzet előtt álló kihívásokat, beleértve a nehéz gazdasági helyzetet, a háborúkat és a lehetséges terror támadásokat. Figyelt arra, hogy hű maradjon a valósághoz, ám reménkeltő is legyen. Emlékeztette a hallgatóságot, Nemzetünk rugalmasságára, és arra a képességünkre, hogy nehéz időszakok után mindig új erőre kapunk. A karzatról figyeltem a kongresszus republikánus tagjait. Szinte végig ülve maradtak, dacosnak és dühösnek látszottak. Összefont karral, homlokukat ráncolva úgy néztek ki, mint a kisgyerekek, akik nem kapták meg, amit akartak. Rájöttem, hogy bármit csinál majd barak, ők harcolni fognak ellene, függetlenül attól, amit tenni akar jó, jó-e a nemzetnek, vagy sem. Úgy tűnt, egyetlen dolgot akarnak mindennél jobban. Barak bukását. Bevallom, abban a pillanatban azon tűnődtem, van-e egyáltalán út előre? Kislány koromban, csak homályos elképzeléseim voltak arról, miként lehetne jobb az életem. Átmentem játszani a gorlányokhoz, és irítkedtem, hogy egyedül élnek egy ekkora házban. Azt kívántam, bár csak megengedhetnénk magunknak egy jobb utót. Önkéntelenül is észrevettem, ha valamelyik barátnőmnek több karkötője vagy barbi babája volt, mint nekem, vagy hogy kik vásárolták áruházban a ruháikat, és kiknek nem az anyukájuk vart meg mindent otthon. Gyerekként jóval azelőtt megtanulunk méricskélni és összehasonlítani, hogy tudnánk bárminek is a mértékét vagy az értékét. Végül, ha szerencsések vagyunk, rájövünk, hogy minden hasonlítgatás elhibázott volt. Már a fehérházban éltünk, nagyon lassan, de azért elkezdtük otthon érezni magunkat. Nem, mintha valaha is hozzászoktam volna, milyen hatalmas és fényűző volt minden. De itt aludt, evett, nevetett és élt a családom. A lányok szobájában egyre növekvő gyűjteményt állítottunk ki azokból a csecsebecsékből, amelyeket Barak a különböző utazásairól ajándékba hozott. Hó gömbök Szasának, kulcstartók Máliának. Apró változtatásokba kezdtünk a rezidencián. Több modern lámpát helyeztünk el. Illatosított gyertyákkal tettük otthonosabbá a házat. Soha nem lennék képes alapvetésnek tartani a kényelmet, vagy elfelejteni, hogy mennyire szerencsések voltunk, de elkezdtem méltányolni új lakóhelyünk emberi oldalát. Még anyám is, akit bosszantottak a fehérház múzeumszerű külsőségei, hamar rájött, hogy más ez, mint ami ennek eleinte tűnt. A rezidencia telistele volt tőlünk nem is annyira különböző emberekkel. Az inasok többsége évek óta itt dolgozik. Ellátják az érkező elnöki családokat. Csendes méltóságuk terri nagybátyámra emlékeztetett, aki gyerekkoromban az óklidevnyún a földszinten lakott, nadráktartóban és elegáns cipőben nyírta a füvet. Fontosnak tartottam, hogy a személyzettel mindig tisztességteljesen teljesen és támogatóan érintkezzünk. Azt akartam, hogy soha ne érezzék láthatatlannak magukat. Nagy tiszteletben tartották a magánéletünket. Ugyanakkor nyitottak és elfogadóak voltak, fokozatosan egyre közelebb kerültünk egymáshoz. Ösztönösen megérezték, mikor van szükségem magányra, vagy mikor fér bele, hogy finoman ugrassanak. Gyakran húzták egymást a kedvenc sportcsapataikkal a konyhában, ahol miközben átnéztem a reggeli újságot, szerettek beavatni a személyzetet érintő legfrissebb legykákba, vagy elszórakoztatni unokáik hőstetteivel. Ha este egyetemi kosárlabda meccset közvetített a tévé, Barak néha csatlakozott hozzájuk egy rövid időre a tévé előtt. Sasa és Malia szerették a konyha barátságos hangulatát, iskola után gyakran besurrantak túrmixot, vagy pattogatott kukoricát készíteni. A személyzet nagy része különös kedvességgel fordult anya felé. Gyakran elkísérték, amikor visszavonult az emeleti szobába. Időbe telt, amíg felismertem a különböző fehér házbeli telefonközpontosok hangját. Ők ébresztettek, vagy kapcsoltak a keleti szárny alsó irodáiba. Hamarosan a barátságos hangok mind ismerősek lettek. Elcseveréztünk az időjárásról, vagy viccesen elpanaszoltam nekik, milyen gyakran kell órákkal korábban fel nem baraknál, hogy hivatalos események előtt megcsinálják a fizurámat. Minden ilyen párbeszéd gyorsan zajlott, de a maga hétköznapi módján segített az életet kicsit normálisabbnak érezni. Az egyik legtapasztaltabb komornyik, az ősz afroamerikai James Ramsey a Carter kormányzat óta negyven éve itt szolgált. Néha-néha, amikor a Jet magazin legfrissebb számát a kezembe nyomta, büszkén mosolyogva így szólt, én mindenre gondolok, Mrs. Obama. Mindig jobb úgy az élet, ha értékeljük az emberek közötti szeretetteljes gesztusokat is. Sétáltam körbe, és arra gondoltam, milyen nagy az új házunk, mennyire tágas, szinte már botrányosan óriási. Áprilisban azonban Angliába utaztunk, és találkoztunk ő felségével, második Erzsébet királynővel. A választás óta ez volt az első közös külföldi utunk Barakkal, az elnöki különgéppel, az Air Force one repültünk Londonba, hogy barak találkozhasson a fejlett világvezetőivel. Ez volt az első nagyobb nemzetközi találkozója hivatalba lépése óta, és most is az volt a feladata, hogy rendet tegyen a káoszban. Jelen esetben mérsékelnie kellett a világvezető politikusainak frusztrációját, akik úgy vélték, hogy az Egyesült Államok korábban komoly lehetőségeket mulasztott el, hogy megelőzze a gazdasági katasztrófát, amely most mindannyiunk problémája volt. Ekkorra már úgy éreztem, Szása és Malia kellőképpen belerázódott az iskolai hétköznapokba. A néhány napos külföldi tartózkodásunk idejére tehát anyámra bízta őket, és tudtam, hogy nyomban lazítani fog a korai lefekvéssel és a mindennapos zöldségfogyasztással kapcsolatos összes rendszabályon. Anya nagyon élvezte a nagymamaságot, különösen azt a részét, amikor az én szabályaimat ellensúlyozta az ő festelen, könnyedebb stílusával. Ő most sokkal lazábban bánt a gyerekekkel, mint amikor Crég és én kicsik voltunk, és a lányok mindig örültek, ha a nagyi vigyázott rájuk. A brit miniszterelnök volt a tanácskozás házigazdája, amelyen Barak részt vett, de a királynő is fogadott minket a Buckingham Palotában. Mivel Amerika és Nagy-Britannia kapcsolata igen szoros, ráadásul újak voltunk, Barakot és engem korábbra hívott egy magánbeszélgetésre. Semmiféle tapasztalattal nem rendelkeztem, miként kell királyi méltóságokkal viselkedni. Azt tudtam, hogy vagy pukedliznem kell, vagy kezet fognom a királynővel. Ő felségének kell szólítanunk, a férjét, Fülöp, Edinburgi herceget pedig ő királyi felségének. Ezeken túl fogalmam sem volt, mi vár majd ránk, miután a konvojunk begördült a magas vaskapukon át a palota bejáratához. Elhaladtunk a kerítésnél tolongó bámészkodók, a gárdisták és a királyi fúvorzenekar mellett és egy boltíven átjutva érkeztünk a belső udvarba, ahol a királyi udvartartás képviselői már összegyűltek az üdvözlésünkre. Kiderült, hogy a Buckingham palota óriási, lehetetlen leírni, hogy mekkora. 775 szobájával, 15-ször nagyobb a fehérháznál. Az elkövetkezendő években Barakkal volt szerencsénk meghívott vendégként néhányszor visszatérni. E későbbi látogatások alkalmával a palota egyik földszinti luxus lakosztályában aludtunk. Libériás inosok és udvarhölgyek lesték az óhajainkat. A bálteremben rendezett hivatalos fogadáson aranyozott étkészlettel terítettek. Amikor körbevezettek az épületben, kísérőnk egyszer egy óriási csarnok felé mutatva így szólt. Ez ami kék szobánk. Körülbelül ötször akkora volt, mint a miénk a fehérházban. A királyi szertartásmester egyszer anyámmal és a lányokkal bevitt a a rózsakertjébe. A sok ezer hibátlan virágú növény és a több mint négyezer négyzetméternyi terület láttán kevésbé tűnt lenyűgözőnek az ovális iroda előtt oly nagy becsben tartott néhány bokor. A Buckingham palota egyszerre volt lélegzete állító és felfoghatatlan. Az első látogatásunkkor az uralkodó magánrezidenciájára kísértek, ahol a nappali szobában várt minket a királynő, Fülöp-Herceg társaságában. Emlékszem, második erzsébet, 82 éves volt akkor. Apró, kecses jelenség, finom mosoljal az arcán, és a homlokából mindig kifésült, bebodorított őszhajjal. Halvány ruhát viselt gyöngysorral, fekete lógott az egyik csuklóján. Miután kezet fogtunk, készült rólunk néhány közös fotó. A királynő udvariasan arról kérdezett, hogy bírjuk a jetleget. Ezután mindannyian leültünk. Amikor ott ültem a királynővel, Kényszerítenem kellett magam, hogy ne foglalkozzam folyamatosan a jelenet nagyszerűségével, és az áhítattal, amely attól fogott el, hogy szemtől szembe kerülhettem egy hamisítatlan ikonnal. Számtalanszor láttam ő felségeharcát. történelemkönyvekben, Történelemkönyvekben, a tévében, pénzérméken, és most itt van, teljes életnagyságban. Figyelmesen néz rám, és engem kérdezget. Szívélyes volt, és kellemes volt vele beszélgetni. Én is megpróbáltam a példáját követni. A királynő ugyanolyan emberi, mint bárki más. Azonnal megkedveltem. Aznap délután a palotában maradtunk barakkal a fogadásra. Szentvicseket falatoztunk a világ vezetőivel és párjaikkal. Beszélgettem a német kancellárral és a francia köztársasági elnökkel. Megismerkedtem a Szaudi királlyal, Argentina elnökével, Japán és Etiópia miniszterelnökével. Mindent megtettem, hogy megjegyezzem, ki honnan jött, és kinek ki a párja. Vigyáztam azonban, hogy ne beszéljek túl sokat, nehogy eltéveszek valamit. Összességében méltóság teljes, barátságos összejövetel volt, Kiderült, hogy még az országok csúcsvezetői is képesek a gyerekeikről cseverészni és viccelődni az angol időjárással. Valamikor a fogadás vége felé hátrafordultam, és észrevettem, hogy Erzsébet királynő éppen mellettem, a könyökömnél áll. Hirtelen kettesben maradtunk a máskülönben zsúfolt teremben. Még mindig makulátlan fehér viselt, és éppen olyan frissnek tűnt, mint órákkal ezelőtt, amikor először találkoztunk. Rám mosolygott. Hogy ön milyen magas, jegyezte meg, felemelve a fejét. Hát, feleltem nevetve, a cipő is jelent azért néhány centit, de igen, tényleg elég magas vagyok. A királynő ekkor lenézett a fekete, magas sargú cipőmre. Megrázta a fejét. Ugye kényelmetlen, érdeklődött és csalódottan a saját fekete elegáns cipője felé mutatott. Bevallottam a királynőnek, hogy igen, fáj a lábam. Ő meg bevallotta, hogy az övé is. Ugyanazzal az arckifejezéssel néztünk egymásra. Mikor lesz már vége ennek az ácsorgásnak itt a világ vezetőivel? Elragadó nevetésben tört ki. Ha egy pillanatig figyelmen kívül hagyjuk, hogy ő időnként gyémánt koronát visel, én pedig elnöki különgéppel repültem Londonba, egyszerűen két fájós lábú fáradt nő állt egymás mellett. És ekkor olyasmit tettem, ami számomra teljesen természetes és ösztönös, ha úgy érzem kötődöm valakihez, és ki akarom mutatni az érzéseimet. Szeretettel átkaroltam a vállát. Abban a percben még nem sejtettem, de ebből komoly ügy lett. Megérintettem a királynőt. Ezt pedig, ahogyan ezt nem sokára megtudtam, tilos megtenni. A jelenetet kamera rögzítette, így a következő napokban szerte a világon újra és újra tudósítottak róla a médiában. Protokoll sértés. Michel Obama megmerte ölelni a királynőt. Egyes körökben újra fellángolt a kampányidőszakban hangoztatott vélemény, hogy illetlen vagyok, és hiányzik berőlem az a kifinomult elegancia, amely egy first ladynél követelmény volna. Aggódtam, mert azt gondoltam, elvonhatja a figyelmet barak külföldi erőfeszítéseiről. Próbáltam elkerülni, hogy a kritika igazán felzaklasson. Ha nem is cselekedtem helyesen a Buckingham palotában, de legalább emberi gesztust tettem. Úgy véltem, hogy a királynő is rendben találta, mert amikor megérintettem, ő még közelebb húzott magához. Kesztyűs kezét könnyedén a hátamon felejtve. Másnap barak megbeszéléseken vett részt, én pedig meglátogattam egy lányiskolát. Az állami fenntartású belvárosi iskola az állami lakásépítési program keretében épült, önkormányzati ingatlanok szomszédságában. Az iskola 900 diákjának 90 százaléka fekete vagy valamilyen etnikai kisebbséghez tartozik. Az ötöde bevándorlók vagy menedékkérők gyereke. Azt tetszett meg benne, hogy nem volt túlságosan sok pénze, de tanulmányi szempontból mégis kiemelkedőnek tartották. A látogatásomnak azért is volt jelentősége, mert ragaszkodtam hozzá, ha First lady elmegyek egy új országba, akkor ne csak azokkal tudjak találkozni, akik vezetik az országot, de azokkal is, akik ténylegesen lakják. Ez lehetővé tette, hogy valahogyan több melegséget csempészek a máskülönben egyhangú és kimért látogatásokba. Azt terveztem, hogy minden külföldi úton ezt teszem majd. Angliával kezdtem. Nem készültem fel tökéletesen arra, hogy mit is fogok csinálni, miután beléptem az Elizabeth Garrett Anderson középiskolába, és bekísértek az auditoriumba, ahol már körülbelül 200 diák várt iskolatársai előadására és az én beszédemre. Az iskola névadója, az az úttörő orvos, aki egyben Anglia első megválasztott női polgármestere is volt. Maga az épület nem volt semmiben különleges. Tégla, kockaház, egy általános utcában. Amikor azonban letelepettem a színpadon egy összecsukható székre, és elkezdtem nézni az előadást, legbelül remegés fogott el. Egy shakespeare jelenetet és egy modern táncot mutattak be. A kórus pedig Whitney Houston egyik dalának gyönyörű feldolgozását énekelte el mintha visszazuhantam volna a múltamba. Csak körül kellett nézni a teremben, hogy lássam az arcokon, függetlenül a képességeiktől, ezeknek a lányoknak keményen kell dolgozniuk, hogy észrevegyék őket. Voltak, akik hitzsábot viseltek, akiknek az angol nem anyanyelvük, és akiknek mindenféle barnás árnyalatban játszik a bőrszínük. Tudtam, hogy meg kell majd küzdeniük a rájuk aggatott sztereotípiákkal, hiszen még azelőtt megítélik őket, hogy alkalmuk lenne önmagukat meghatározni. Meg kell küzdeniük a láthatatlansággal, amely abból fakad, hogy szegények, nők és színesbőrűek. Meg kell dolgozniuk a saját, el nem némítható hangjukért, hogy ne lehessen elnyomni őket. Pusztán a tanulásért is meg kell küzdeniük. Az arcuk azonban reménytől ragyogott. Így az enyém is. Különös, csendes felismerés volt ez számomra. Ők ugyanazok, akik én voltam egykor. Én pedig ők vagyok, akivé válhatnak. Az iskolát betöltötte a 900 diáklány energiája és tett vágya. Az előadás után a mikrofonhoz léptem, alig tudtam visszafogni az érzéseimet. Készültem egy beszéddel, de hirtelen nem éreztem helyén valónak. Néztem a lányokat, és egyszerűen csak beszélni kezdtem. Elmondtam, hogy nagyon távolról jutottam odáig, hogy az Egyesült Államok First Lady-e különös címet viseljem. De sokkal inkább hasonlítok rájuk, mint azt gondolnák. Én is munkás nagyedben nőttem fel, szerény körülmények között. Szeretetteljes családi közegben. Beszéltem róla, hogy igen korán ráébredtem, hogy az iskola az a hely, ahol elkezdhetem meghatározni önmagam, és hogy a tudás az, amiért dolgozni érdemes. Az segít majd előrelépni az életben. Ekkor még csupán két hónapja voltam, First Lady. Néha nyomasztott a tempó, érdemtelennek éreztem a ragyogást, aggódtam a gyerekeinkért, és bizonytalan voltam a céljaimat illetően. Vannak a közéletnek olyan velejárói, amelyek megfoszthatnak identitásunk egy részétől. Ilyen például az intim szféra feladása azért, hogy egy nemzet sétáló beszélőjel képévé váljunk. Azonban ott, amikor a diáklányokhoz beszéltem, valami teljesen mást, valami nagyon tiszta dolgot éreztem. A régi önmagam, az új szerephez igazodott. Elég jók vagytok? Igen, mindannyian elég jók vagytok. Elmondtam az Elizabeth Geretenderson Anderson iskola diákjainak, Hogy megérintették a szívem. Azt is, hogy értékesek, mert tényleg azok. Amikor pedig befejeztem a beszédemet, Ösztönösen cselekedtem. Minden egyes lányt megöleltem, akit csak elértem. Mire visszaérkeztünk Washingtonba, beköszöntött a tavasz. Minden nap egy kicsivel korábban világosodott, és később sötétedett délután. Figyeltem, ahogy a southampton fokozatosan egyre üdébb, zöld lesz. Az elmúlt két hónapban a stábbal azon dolgoztunk, hogy a konyhakertel kapcsolatos ötletem valóra váljon. Nem volt egyszerű. Először is meg kellett győznünk a nemzeti parkszolgálatot és a fehérház kertészeit, hogy tegyék tönkre a világ egyik leghíresebb gyepének egy sávját. Maga a javaslat kezdetben ellenállást váltott ki. De végül céltértünk. Néhány nappal azután, hogy visszatértünk Európából, vendégül láttam a helyi kétnyelvű Bencroft általános iskola kisdiákjait. Hetekkel ezelőtt velük készítettük elő a talajt, ástunk, kapáltunk. Ugyanezek a gyerekek jöttek vissza segíteni az ültetésben is. Földparcellánk a déli kerítéshez közel feküdt, ahol gyakran bámészkodnak befelé a turisták a fehér házat kémlelve. Örültem, hogy mostantól ezt a részt is látják, illetve azt reméltem, hogy majd valamikor örülhetek. Mert egy veteményessel sosem lehet tudni, mi fog történni, hogy egyáltalán kifejlődik-e benne valami. Őszintén szólva, jegyeztem meg akkor reggel szemnek, mielőtt bárki megérkezett volna, hogy megnézze a veteményest, ez a munka könnyebbik része. Aznap azután ott érdeltem egy csapat ötödikessel, és gondosan helyezgettük a palántákat a talajba. A gyenge kis szárakat sárral tapasztottuk körül. A gyerekek a növényekről és a feladatokról kérdezgettek, de olyanok is elhangzottak, hogy hol az elnök, hogy lehet, hogy ő nem segít. Nem kellett sok idő hozzá, hogy ne rám figyeljenek, hanem a férgekre, a talajban, vagy arra, hogy milyen jól áll nekik a kertikesztyű. Szerettem gyerekekkel lenni. A fehérházban töltött teljes időszak lehetőséget adott, hogy elszökjek a first problémái elől. A srácokkal újra önmagam lehettem, nekik csak egy kedves, kicsit magas néni voltam. Délelőtt előltettük a salátát, a spenótot, az édesköményt és a brokkolit. Végeztünk a sárga répával, a félékkel, a hagymával, a zöldborsóval. Ültettünk még bogyós bokrokat és sok fűszer növényt. Hogy mi kell ki belőlük? Nem tudtam. Mint ahogy azt sem, mi áll még előttünk a fehérházban? Mi áll az ország előtt? Mi vár ezekre az édes gyerekekre itt mellettem? Annyit tehettünk mindössze, hogy hittünk az erőfeszítéseinkben. Bíztunk benne, hogy a nap és az eső Idővel valami tisztességes dolgot növeszt a földből.